și în cer și pe pământ, el și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță cu multă bucurie deschiderea programului I-056. Textul lecției noastre de astăzi, iubiți ascultători, se află în Evanghelia după Ioan capitolul 5, din care ne vom începe studiul cu versetul 6, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. După aceea, cu voia lui Dumnezeu prin harul și ajutorul lui, cât și datorită bunăvoinței dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom continua studiul cu versetele următoare, în măsura în care timpul ne va îngădui. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc o întâmplare care ne arată foarte simplu și în mod ușor de înțeles, Motivul pentru care de multe ori suntem lipsiți de pace și de bucurie în viețile noastre. Un frate povestește următoarea întâmplare. Odată a venit la mine o fată credincioasă. Arăta cam tristă și cu o privire vinovată. Frate Marcu, mi-a spus ea, am venit la dumneata să mă mărturise și să mă pocăiesc. Dar despre ce este vorba? Am întrebat eu. E, m-am certat cu fratele meu. Bine. Ne rugăm noi, fata-și cere iertare, dar se scoală de la rugăciune la fel de rece. Nu-i bine, tanții, i-am spus eu să ne mai rugăm odată. I-am mai citit ceva din cuvânt, ne-am așezat din nou pe genunchi și fata s-a rugat ceva mai precis. Doamne, iartă-mă că l-am jignit pe fratele meu. Să ne mai rugăm încă dată, i-am spus eu. Și ne-am pus iarăși pe genunchi. Doamne, a strigat tanții, iartă-mă că am dat cu mătura în fratele meu. De data aceasta, pocăința a venit cu plâns și sincere păreri de rău. O pocăință ca aceasta dorește Dumnezeu de la noi. Iubiți ascultători, de multe ori, de cele mai multe ori, de fapt, numai în cazul acesta ne pierdem bucuria, pacea și liniștea, când în viața noastră există o murdărie pe care nu o mărturisim Domnului deschis. Și dacă nu mărturisim tot Domnului, și apoi și oamenilor față de care am greșit dacă este cazul, până când nu mărturisim tot, până nu scoatem tot murdăria afară, nu putem să ne bucurăm din plin de pace și de liniște. În mod obișnuit, așa după cum moștenim de la străbunicii noștri Adam și Eva, acuzăm pe cei din jurul nostru de starea de pierdere a păcii și a liniștii noastre. Gândiți-vă însă la următoarea ilustrație. Avem în față pe masă, două pahare cu apă. două paharele sunt pline cu apă și sunt liniștite. Unul are pe fundul lui puțin pământ. Celălalt e curat ca și cristalul. Câtă vreme stau pe masă nemișcate, amândouă sunt limpezi. Dar dacă încercăm să le scuturăm, atunci se produce o schimbare între ele și anume... Dacă scuturăm paharul acela care este curat clar, oricât l-am agitat, oricât l-am dat în sus și în jos, cât l-am suci noi, apa rămâne tot limpede și curată. Când este vorba de cel care are puțin pământ pe fund, de îndată ce am pus mâna pe el și o singură dată l-am mișcat, se tulbură tot. De ce? Este oare de vină mâna mea că le a agitat? Nici de cum. Tot mâna mea le-a agitat și pe unul ca și pe celălalt. De ce atunci unul s-a tulburat? iar celălalt, cu toate că l-am agitat mai mult, a rămas limpede. Explicația este logică. Acesta care s-a tulburat avea niște mâl pe fundul lui, niște pământ. Și pământul, de fapt, este cel care l-a făcut să fie tulbure, mâna a fost numai care l-a produs acest amestec și a lăsat să se vadă diferența dintre ele. Iubitul meu ascultător, să nu acuzi pe nimeni pentru lipsa de pace, de bucurie, de credință și de echilibru din viața ta, pentru că nimeni nu este vinovat de murdăria care este în viața ta decât tu însuți. De îndată ce vei veni la Domnul Isus, te vei mărturisi Lui, vei mărturisi toate păcatele care le cunoști înaintea Lui și de îndată ce vei îndrepta răul făcut și semenilor tăi, asta înseamnă o curățire a mânului, vei deveni limpede ca și cristalul și fie că nu te atinge nimeni, fie că te agită, te iau oamenii dintr-o mână și într-alta, oricât te-ar agita și oricât te-ar turbura, rămâi liniștit și limpede, pentru că nu mai este murdărie în tine. Domnul să ne ajute să învățăm și lucrul acesta. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău, prin care și astăzi ne chem la Tine și ne spui că dacă noi suntem deschiși către Tine și te lăsăm să ne curățești toată murdăria noastră mărturisindu-ți-o deschis, Tu Ești așa de bun și gata și repede și bucuros să ne dai curățirea și în felul acesta niciuna din împrejurările vieții, oricât ar fi de grele, niciunul din oamenii de lângă noi, oricât ar fi de rei, nu mai pot să ne tulbure, ci pacea noastră va rămâne limpede, cum a rămas a Domnului Sus când era pe pământ. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului acestuia. Cu un gând care să ne convingă mai mult de acest adevăr, cu harul și puterea de a-l lua și a-l spre slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Ce fericit suntem, Iisus, că toate ne-ai Cu cât a fost drumul mai greu, cu atât mai ai ajuta. Papa s-a grea, Vreși de neconjor, Dar, Doamne, Tu nu ne lăsa Nici când în mâna lor. Cu cât paharul mai amar, Cu atât mai dulce-ți când ce-mi pe, pe altar, Iisuse bun și sfânt. Cu cât paharul e mai amar, cu atât mai dulceți când. Nu e minunată o astfel de viață, iubiții mei, să faci din tot amarul vieții numai o binecuvântare și tot să se întoarcă asupra ta cu un mare câștig veșnic? Da, aceasta este partea fiecăria care vine deschis înaintea Domnului Iisus. Își mărturisește toată vinovăția lui și spune, Doamne Iisuse, te primesc necondiționat să fii izbăvitorul meu din toată situația în care, din starea în care m-am născut și să fii călăuzitorul vieții mele de azi înainte. Un om ca acesta trece prin Valea Plângerii prefăcând-o într-un loc plin de izvoare. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom citi versetul 6 din Ioan de la capitolul 5, verset care sună în felul următor. Isus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multe vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Iisus vindecă pe bolnavul acela care zăcea de 38 de ani. Închipuiți-vă! Aproape 40 de ani de viață zăcea omul acela slăbănog acolo și mereu îi treceau pe dinaintea ochilor toți aceia care se puteau arunca în scăldătoare. După ce îngerul tulbura apa, ieșeau fără vindecați, dar el nu putea pentru că n-avea cine să-l arunce. El era atât de slab încât nu se putea mișca singur. El n-a putut face nimic pentru el însuși. Așa după cum ne arată aici versetul, Domnul Iisus este Cel care ne-a văzut și pe noi în starea noastră de boală îndelungată și a coborât la noi. Noi nu ne-am gândit la El, ci El s-a gândit la noi înainte de întemeierea lumii, de aceea s-a hotărât în sfatul Său cu Tatăl Ceresc să ne izbăvească plătind prețul răscumpărării noastre. Mântuitorul nostru scump a coborât la noi și ne-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Nu numai voința Lui. Ci și voința noastră trebuie să consimtă la vindecare. Tocmai aspectul acesta este cel mai dificil de înțeles de către noi credincioșii. Nu este suficient că Dumnezeu a vrut și că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu ne dă. Aceasta știm slavă lui și se vorbește între noi des și niciodată nu se va vorbi de ajuns. Dar dacă lângă această bunătate a lui Dumnezeu, nu punem și actul primirii din partea noastră a tot ceea ce a făcut el și ne dă pentru noi, niciodată nu o să putem beneficia de ele, după cum, dacă m-aș afla, după cum am spus de multe ori, în mijlocul unui depozit plin cu pâine caldă, dacă eu însumi nu iau pâine să o mănânc și să o introduc în gură și apoi în stomac, pot să mor de foame în mijlocul unui depozit plin cu pâine. Tot așa este și cu vindecarea. Din pricina aceasta merg mulți oameni în iad, nu că n-ar fi vindecare, vindecarea este, mântuirea este pentru toți. Așa după cum am făcut comparația aceasta cu a pune un om în mijlocul unui depozit cu pâine, așa suntem așezați și noi în mijlocul depozitului de mântuire al lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, care voiește ca toți oamenii să fim mântuiți. De ce atunci unii merg în iad? Merg în iad că n-au putut să-și procure mântuirea? Nici de cum! După cum vedem în împrejurarea aceasta, Domnul Isus a venit, El, la slăbănogul acesta. Tot așa, El a venit și la noi. Dar unii l-au primit, așa cum slăbănogul acesta a zis, da, Doamne, vreau să fiu vindecat, alții nu l-au primit. Și cei care nu l-au primit merg în iad, nu pentru că n-au avut parte de mântuire, ci pentru că n-au vrut să o primească. Ei vor să-și lucreze singur mântuirea după capul lor. După anumite ritualuri și după anumite reguli, îndrăznesc să creadă că ei pot pătrunde distanța aceasta mare până la Dumnezeu în cer, pe propriile lor puteri. Așa cum am amintit într-unul din programele trecute, pentru a se deplasa câțiva kilometri de un la un loc la altul, zic Doamne ajută și cer ajutorul lui Dumnezeu. Dar când e vorba să parcurgă această distanță de la pământ până la cer în sânul lui Dumnezeu, consideră că o pot face singuri. Toți aceștia se duc drept în iad. Pentru că au respins jertfa Domnului Isus. Ei spun cu alte cuvinte, Dumnezeule, n-avea rost să-L dai pe Isus. al tău, uite, eu sunt mai grozav decât tine, eu mi-am pregătit singur mântuirea. Eu am făcut cu tare, eu pot să fac cu tare, eu mi rezolv singur, nici n-aveai nevoie să-L dai pe Hristos. Asta vor să spună fără cuvinte toți cei care nu primesc pe Domnul Isus Hristos și vor să-și dobândească mântuirea prin faptele lor sau prin niște învățături ale oamenilor. Așadar, Domnul Isus îl întreabă pe acest bolnav, vrei să te faci sănătos? De ce îl întreabă? Cele două voințe, voința lui Domnului Isus care venise la el, cât și voința lui, trebuie neapărat să se întâlnească și să se armonizeze, să conlucreze. Trebuie ca voința mea să fie una cu voința sa și atunci se arată vindecarea în toată limpezimea și frumusețea ei. Voința mea nu face nimic ca pentru a mă putea mântui. De voința mea depinde însă primirea acestei mântuiri. Noi nu ne lucrăm mântuirea noastră, noi nu putem să facem nimic, cum nici slăbănogul acesta n-a putut face nimic pentru el, dar pe cât este de adevărat că noi nu putem face nimic pentru mântuirea noastră, tot atât este de adevărat că nici Dumnezeu nu poate face nimic fără voința noastră în a ne vindeca. Deci El a făcut totul pentru ca să ne-o pregătească. Noi, de partea noastră, trebuie să facem totul ca să primim pregătirea Lui. Fără a o primi, nu putem să o avem oricât de minunată ar fi această mântuire. Și din pricina aceasta merg oamenii în N-au vrut să primească mântuirea pregătită de Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. Privită dintr-un anumit unghi, întrebarea Domnului Isus pusă bolnavului acestuia ar părea deprisos. Dar dacă adâncim mai mult felul omului de a fi, deslușim adevărul. Uneori, ni se pare, chiar dacă nu mărturisim lucrul acesta, că felul cum trăim noi este singurul fel bun de a trăi. Că viața pe care o trăim noi este singura viață care poate fi acum trăită că ceea ce suntem și putem noi este tot ceea ce poate fi sau este aproape imposibil altceva decât ceea ce este obișnuit, decât ceea ce suntem noi. De ce rămân atâția oameni care s-au hotărât într-un fel să fie credincioși? Rămân totuși cu felul lor de a trăi, cu viața lor, în timp ce Domnul Isus cu atâta stăruință se prezintă în viața noastră cu o alt fel de viață? De ce ni se pare că singurul fel în care putem să trăim viața pe care ne-a dat-o Domnul Isus, este felul nostru și nici de cum felul lui? De ce ni se pare de multe ori imposibil să trăim prin puterea Domnului Isus chiar viața Domnului Isus? De ce ni se pare ca ceva ce nu se poate realiza, faptul de a rămâne în Domnul Isus, când însuși Dumnezeu s-a angajat să facă lucrul acesta și când ne-a dovedit de multe ori? Și cu multă putere că El poate să împlinească în noi și cu noi ceea ce El ne cere. De ce ni se pare așa greu de crezut lucrul acesta? De ce? Ne-am obișnuit atât de mult cu felul nostru de viață încât ni se pare singurul mod de a trăi viața, făcând din noi înșine sensul vieții și măsura ei. Iată motivul. Dar să știți, nu e bine. Nu ceea ce suntem noi se cade să fim. Nu ceea ce putem noi este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ci El așteaptă de la noi viața pe care a trăit-o însuși Fiul Său, Domnul Isus. Să nu ne speriem de lucrul acesta. El a zis și trebuie să fie așa. El ne cheamă să trăim numai în felul în care a trăit Domnul Isus. Pentru că ne-a mântuit prin puterea morții și vieții lui. Dumnezeu nu ne-a dus prin Domnul Isus o lucrare de cârpăceală, o adăugare îți și colo. El nu adaugă puțin colea la viața noastră, nu ne schimbă numai în unele aspecte de suprafață ale vieții noastre. El nu cârpește viața noastră, ci El dorește să trăim o cu totul altă viață. O viață necunoscută aici pe pământ. O viață cerească, dar nu în felul nostru, ci în felul lui, dorește să trăim chiar viața Domnului Isus, pentru că, așa cum am mai amintit, nouă ne-a fost dat din harul lui Dumnezeu în urma ca rezultat al jertfei Domnului Isus, ne-a fost dat însuși Domnul, Duhul Domnului Isus care l-a însoțit pe el pe pământ și de aceea, cum a trăit Domnul Isus putem să trăim și noi, dacă ascultăm de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu Așa cum a ascultat și Domnul Isus, Deci Duhul Lui este Cel care ne împuternicește și ne ajută, ne face să trăim însuși viața Domnului Isus după ce am primit titlul și calitatea de copil al Lui Dumnezeu. Există o stare de boală spirituală ca fiind chemat și mântuit de Dumnezeu să continui totul să trăiești ca tine în felul cum ai apucat, în felul cum te-ai obișnuit sau în felul cum au trăit și trăiesc cei mai mulți. Domnul ne spune în Apocalipsa, te sfătuiesc să cumperi de la mine doctorie pentru ochi. Acesta este un îndemn potrivit și pentru noi, ca să vedem viața pe care o trăim în felul nostru, să vedem viața la care suntem chemați și apoi să vedem viața pe care trebuie să o trăim în felul acelui care ne-a chemat și ne-a mântuit, făcând cu putință acest lucru în orice condiții ne-am aflat. Chiar și atunci când situația noastră de slăbiciune sau de neputință durează de 38 de ani ca la slăbănogul acesta sau de oricât ar dura, chiar și atunci este posibil ca după ce l-am primit pe Domnul Isus Hristos, răspunzând, Da, Doamne, vreau să te primesc, după aceea este posibil să umblăm exact cum a umblat Domnul Isus, pentru că primind mântuirea Lui, primim în același timp și Duhului Lui împuternicirea de a trăi cum a trăit El. Este ca și cum ne-am sui în mașina în care merge el. Întrebarea aceasta, vrei să te faci sănătos? Mai poate avea și următoarele aplicații în viața noastră de azi. Spre exemplu, vrei să te faci sănătos în credință? Vrei să te faci sănătos în dragoste, în răbdare, în iertarea apropiului și în toate laturile vieții celei noi în Hristos? Vrei să fii un om cu o viață duhovnicească sănătoasă? Iată deci cum ar putea suna întrebarea aceasta adresată nouă, fiecăruia în mod personal. Prin harul lui Dumnezeu, credința ar fi trebuit să fie o privire cerească, o privire dumnezeiască a lucrurilor, să fie lumina lui Dumnezeu în viața noastră a oamenilor, înțelegerea lucrurilor lui Dumnezeu de către noi oamenii. Ar fi trebuit să fie mijlocul prin care noi să-L putem primi așa cum este El, să-i primim voia fără nicio schimbare, să putem primi lucrurile pe care El vrea să ni le spună. Credința ar fi trebuit să mijlocească legătura dintre făptură și Dumnezeu, ar fi trebuit să spulbere contradicția, așa de obișnuită, între Dumnezeu și mintea noastră. Da, credința se dăruiește pe sine ca un scut tuturor acelora care o primesc și o trăiesc așa cum este și cum ne este dată. Dar o credință bolnavă sau o imitație a credinței, această imitație sau credința bolnavă așterne un pat de zăcere pentru cei care le au. Iată înțelesul pe care îl poate avea și pentru noi, întrebarea Domnului Sus, vrei să te faci sănătos? Marele nostru medic, Domnul Iisus, ne pune hotărât și limpede întrebarea. Se spune că medicul Re, probabil de la Rădulescu, descoperise un leac fără bani, dar care vindeca sigur și ajunsese astfel o adevărată binecuvântare pentru mulți oameni. Într-o zi, un profesor vestit căuta la doctorul Re alinare pentru o boală de nervi. Mă puteți vindeca? întrebă el. Sau nu mai este nicio nădejde? Doctorul l-a privit mișcat pe omul de știință, al cărui viitor era atât de întunecat. Mâinile arătau urmele murite ale grelei suferințe Da, spuse el, eu cred că vă pot ajuta, însă trebuie să urmați cura mea cel puțin un an Cu neputință, fiindcă n-am cu ce, a răspuns bolnavul Ochii buni ai doctorului căutau o ieșire Uite, omul care ștergea ghetele celor ce veneau aici să-i văd a plecat Îi puteți lua locul, veți șterge deci în fiecare zi ghetele celor ce vin aici la cură în schimb, tratamentul este gratuit. Profesorul l-a privit îngrozit. Să șterg ghetele eu? Acesta e cel mai bun mesaj pentru mâinile dumneavoastră, spuse medicul. Profesorul s-a învoit. Oamenii care urmau aceeași cură l-au ajutat. Nicăieri nu era vorbire mai voiasă și râs mai sănătos ca în camera de șterg ghete. Profesorul s-a făcut sănătos. Ascultarea a fost mijlocul prin care doctorul cu ajutorul lui Dumnezeu l-a vindecat de boala îndărătnică a nervilor. Dar oare boala noastră să aibă alt leac decât ascultarea totală, absolută și necondiționată față de Dumnezeu? Prin neascultarea de Dumnezeu a intrat boala de orice fel ar fi ea în lume și prin ascultarea de El, de cuvântul lui Scris, Vine vindecarea! Vrei deci să te faci sănătos? Doamne Iisuse, vindecă-ne! Moaie inimile noastre! Supune voința noastră răzvrătită! Înalță către tine întreaga noastră ființă! Credem că tu poți să faci lucrul acesta! Îți mulțumim! Slavăție! Amin! Aceasta să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi, iubiți ascultători! În versetul 7 citim răspunsul bolnavului. Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scaldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Răspunsul bolnavului la întrebarea Domnului Isus vrei să te faci sănătos? Ar fi fost mai corect dacă ar fi zis, da, vreau Doamne, dar el n-a spus cuvântul acesta, fiind prea stăpânit de vechiul mijloc de vindecare cunoscut de el, și anume, mișcarea apei de către un înger al Domnului. De aceea a zis el plin de amărăciune, Doamne, n-am pe nimeni să mă bagi în scaldătoare. De aici observăm că, atunci când ochii îți sunt ațintiți la mijloacele de vindecare cunoscute de tine și nu privești la Domnul Sus, care îți pune întrebarea, vrei să te faci sănătos? atunci te cuprinde deznădejdea ca și pe bolnavul acesta. Când primim pe Dumnezeu prin credință în viața noastră, atunci cuvintele, n-am pe nimeni să mă ajute sau nu pot, dispar. Iar problema vieții se îndreaptă, pleacă, se mută de la mijloace înspre rostul ei adevărat și anume spre Dumnezeu care poate și vrea să facă totul. Nu există nu pot atunci când Domnul Iisus însuși vine la tine ca să te izbăvească. El vrea să te vindece, dar te întreabă și pe tine dacă tu vrei ceea ce vrea El, adică să unești voința ta cu voința Lui. Să fim gata să primim ceea ce Dumnezeu a pregătit să ne dea. Aceasta este calea prin care putem fi mântuiți și fericiți. El vrea să vindece nu numai viața noastră trupească, ci vrea să vindece viața noastră spirituală. Când suntem ceea ce vrea Dumnezeu să fim, aceasta o datorăm în întregime numai lui Dumnezeu. Dar când suntem altceva decât ceea ce dorește Dumnezeu de la noi și ceea ce dorește El să fim, aceasta nu este nici din pricină că nu putem, nici din pricină că nu vrea Dumnezeu, ci pentru că nu vrem noi. La Ioan 5,40 spune Domnul Isus: și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. De aceea se cuvine să ne retragem din mulțime și să primim pentru noi întrebarea Domnului Isus. Vrei să te faci sănătos? Iar răspunsul nostru să fie simplu, potrivit cu întrebarea să zicem, da, Doamne, vreau. Haideți să mai privim acum răspunsul bolnavului Doamne, n-am pe nimeni, dintr-o altă latură, adică din latura lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu, când vine cu harul mântuirii sale la noi, vrea să nu mai căutăm sprijin la nimeni și la nimic, ci să-l primim pe el singur ca mântuitor, să-i dăm lui voie să facă noi tot ce vrea și cum vrea el. Ferice de omul care a ajuns cu adevărat la starea de a nu mai avea pe nimeni pe pământ ca sprijin, decât pe Dumnezeu. Numai atunci el, cel atotputernic, Poate să lucreze în noi și prin noi numai atunci când ne dăm pe noi și pe alții la o parte din calea lui. Medicul care vrea să te opereze spre a-ți dea sănătatea poate să facă lucrul acesta dacă tu renunți la orice alt ajutor din partea ta sau din partea altora. Un singur lucru trebuie să faci să stai liniștit. Doamne Iisuse, scumpul meu mântuitor, izbăvește-mă, te rog, de puterile mele care ar căuta să te ajute pe tine în lucrarea pe care vrei să o faci în mine, izbăvește-mă și de gândul la ajutorul pe care l-aș căuta la alții. Vreau ca în mod desăvârșit să nu mai am pe nimeni și nimic decât pe tine. Tu să mi dai ceea ce trebuie pentru ca să te înalți pe tine și harul tău în trecerea mea pe pământ. O, oh, ce minunat ar arăta viețile noastre! Cât belșuc de binecuvântare ar fi peste viețile noastre trecătoare, câtă încredere și nădejde în ziua de mâine și mai ales în veșnicie ne-ar podidi viețile dacă am învățat să ne predăm lui în totul, să nu mai ținem nimic pentru noi și să-l lăsăm pe el să lucreze tot ce vrea în noi și cum îi place, fără să ne mai consultăm cu logica noastră, să ne mai consultăm cu doctrinele din jurul nostru, cu oamenii, ci numai cu el potrivit cuvântului lui să îi zicem, da, Doamne, vino și fămă sănătos. Cu aceste cuvinte minunate, iubiți ascultători, și îndemnul acesta fierbinte de a lăsa pe Domnul Dumnezeu să lucreze tot ce vrea în noi, aducem la cunoștință încheierea programului I-056. Iubiți ascultători, marcăm încheierea programului I-056, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, cu citirea unei poezii, urmată de o cântare. Titlul poeziei este Tot cu mai puține. Tot cu mai puține lacrimi mă îndepărtez de un veac, că mă prea făcea să tremur și mă prea silea să tac, când prea jindu la soarta celor legănați de aici, și n-aveam decât dorințe după cele mult prea mici. Înțeleg azi tot mai tainic că pășim tărâm sfințit, unde trebuie orice zâmbet cu sudoare ispășit, unde orice râs se cere cu un plâns răscumpărat, unde ca un fiu să învie este un tată îngropat. Și cu cât întâmple mi bate cineva mai des asemn că-mi e mai aproape vremea către care mă îndemn, cu cât văd pe cetea sfântă mai pe rare mâini și frunți, mai adânc cinstesc lumina urmei drepților cărunți. Și mă plec cu atât mai umil și mă închin cu atât mai mult, cu cât cresc încredințarea că sunt de dator să ascult și cât sunt dator să umblu în lumina care o știu și de care voi răspunde Dumnezeului cel viu. Amin.